Mindenki beszédes. Szia, Laufer László. Te beszédes vagy? Azt mondják rám, hogy igen. Ahogy öregszem, egyre inkább beszédesek. Az egyeztetéseink során mindig azt jött át, hogy pöröksz. A hölgyektől nem szabad megkérdezni, nem tudom, tőled meg szabad kérdezni, hogy hány eszendős vagy? Tőled mindennek lehet kérdezni. Én a hó, ennek a hónapra szeptembernek a végén 29-én leszek 66-os. És így pörögsz. Ezt hogy csinálod? Hát Lehető érzem érzem magam a bőrömben, minden szempontból, és valóban, valóban most, most nagyon pörgünk ezekben a napokban, <gül> a hetekben, egész éjjelben gyakorlatilag. Megpróbálok nem pörögni veled, mert egyébként én is pörgős vagyok, de hogy minden értelmezhető legyen tőled, értselek, hm. ahhoz egy kicsit lelassítom önmagamat, és fotóriporter vagy, te képekben látsz, nem engem, bármit, a világot. Képekben látok, és nagyon sok minden emlékszem. Például téged is láttak most magam előtt, ahogy egyszer harkányban egy vizes póló versenyen te voltál a speaker, vagy lehet, hogy többször is. De nem alul voltam vizes, tehát nem az alsóogatyám volt vizes. Ugye? Nem mi voltunk vizesek, <gül> <a> hölgyek voltak. <gül> ja, igen. Nem, nem, nem emlékszel egy ilyen vizes, vizes pólós versenyre, te voltál a speaker. Én emlékszem, én legalábbis, a, a, mintha emlékeznék rá. Várj, ez, ez, ez azért ez dráva rádió, tehát 1990-es évek, nem? Ez a 90-es évek közepén én Mindult, égep, égep, igen, igen. Harkányban Aztal... a 90-es években. Szerintem 30 évre visszatekintő múltja van ennek a sörhas, illetve a vizes pólusz Nem, sörhas. Akkor nekem még nem volt sörhas, bocsánat. Én mondom, szerintem látszak magam előtt, de nem vagyok biztos. Ez jó, mert ide tudom pörgetni azt a kérdést, amit az előző beszélgető partnerem, mert ugye mindenki, neked is lesz egy ilyen feladatod. A következő beszélgető partnerem felé feltegyél egy, egy kérdést, azt megköszönöm. Szóval az elég, előző beszélgető partnerem Miklós Felícia, Egykori rádiós volt, és ez most így, ahogy kimondom, ezen gondolkoztam az előbb miatt elkezdtünk beszélgetni, hogy ez én exhibicionista kérdésnek tűnhet, de ezt ő kérdezi, és most tőled. Szóval ez a kérdés. Mi az, amit a legjobban értékelsz a Vargazoliban, Azaz Az az bennem. Én mondtam neki, hogy lehet, hogy nem is ismer az illető, mert nem tudtam, ki lesz a következő. Az, ha nem akarsz, ne válaszolj. Azt mondta egyébként, még hozzátette Felicia, hogy ha erre az elején nem is tudsz válaszolni, akkor majd a végén kiderül, hogy a valószínűleg milyen. Tört. Mert ugye nem ismerjük végül is egymást, azt el kell mondani a beszélgetésünk elején. Hát e, én... igen, igen, igen, nem dolgoztunk egy helyen, nem, nem jártunk össze. Szerintem a szakmában tudjuk mindegyik a másikról, hogy kicsoda, micsoda. Hát én a gyáva rádióra azért emlékszem az ottani műsoraitokra. Sőt, én, én kö közvetlenül a, talán még ment is a háború egyszer, a, hát mégis kimondom a kolléganevét, később én nekem volt kollégám való Zoli, hogy a ti rádióztatok együtt igen. a Dáva Rádiónál, hát én voltam vele lent az eszélyké stúdiótokban is. Uh -huh. Ez olyan 90 nél, hát pont az időpontról beszélünk, amikor, amikor találkozhatunk is. És azt nem tudom, te utána nem voltál Pécsi Rádiós? 2006. Ban. Épp erről ha. beszélgettünk uh, Miklós Miklósával. gondolom, hogy a... nekem olyan emléképmény van, akkor ott is találkoztunk, és elég. Találkoztunk itt, onnan... végül is. Én onnan ismerem a műsoraidat szabadba vágtam, mert a Dráma Rádiót én nem hallgattam annyira maximum a zeneje miatt, de a, volt egy műsorod, már nem emlékszem rá, mi volt a. De tudom, hogy a Pécsi Rádió ment valami jó, jó, jó nagyon kellemes műsor, hogy zene volt, beszélgetős volt, de már nem emlékszem. Ugye, az a 20 húsz éves történetről beszélünk. Itt a fresh juice a juice. De... A kérdés nem adott meg a válasz. Mi az, amit a legjobban értékez bennem most? Hát, bálja a hangodat, meg egyelőre a, a közös beszélgetésünket. Aztán meglátjuk a végére. Jó, igen. Azt mondod, hogy Zoli, ne arra, hogy nem akarok többet, soha többet veled beszélgetni. Na, köszönöm. Nem hiszem, hogy azt mondanám, hogy. Jó. De neked is feladatot tehát ez, hogy feltegyél majd a következő beszélgetőtársamnak egy kérdés. illetve az is feladatot, hogy. De ez is a végén. Te mit kérdeznél magattól? Na most? Majd. Most viszont... Szeretném azt kicsit még nyitogatni, hogy mielőtt még a gyermekkorról beszélnénk, a te gyermekkorodról, hogy ez az egész fotóz, ami most van vele, tehát 66 évesen pöröksz, csinálod még, ugye, ha jól tudom, tehát fotózó, nem hagytad abba? Abba hagytam. Nekem egy éve nem volt. Én úgy nem volt fényközők hogy... egyáltalán, ezt nem hiszem el. Egyáltalán, egyáltalán nem. Nyaralásban volt meg, meg mint az unokáknál volt, amikor, amikor őket fényképeztem, de úgy, hogy megjelenése nem készítettem képet. Tehát én én eleve kimondtam, hogy én akkor most abbahagyom. Tényleg? Ezelőtt egy évvel, két és fél év alatt fölépítettük, akit az útoldomnak szántunk, és azóta én nekem nem volt fényképezőgépeffektív a kezembe, csak játékszerek, viszont van egy olyan <síns> szerződésem a cégemmel, a volt cégemmel, hogy, Akiket nevezzünk de, meg nyugodtan. Ugye én a Media voltam az alkalmazottja, okay. azon belül is a Dunántúli szerkesztőségében dolgoztam. Pici szerkesztőségében van. Voltam, mert ugye hát én, én dolgoztam szerencsére, akkor, amikor nagy szerkesztőség volt, és hát a végéig dolgoztam. Még mostanáig is. Kettő oldalra van nekem szerződésem havonta, illetve azoknak az online megjelenésére. Ezek mind retro anyagok. Tehát képzeld el, én, én valamikor egy tíz évvel ezelőtt nekiálltam digitalizálni a régi filmtekercseimet, és azt mondom, hogy a, hogy a 81-ben réptem először, akkor még ilyen gyakornok, meg mindez, a 84-ben jöttem haza, mármint fotóriporter védétségű fiatal, titán pályakezdő, és 84-től gyakorlatilag ugye 2024. szeptember, szeptember végéig dolgoztam, és azóta a filmtekercseimnek mondjuk a 90%-a már megvan digitálisan, napra készen, és napra készen visszakereshetően. De jó. Tehát te most egy éve nem fotózol. Munka szempontjából letetted? Kibírod? Kibírom ott. Nem van, hiszem. A... Holtam, be, becsobogó a felszerelésem, havonta egyszer felződtem az akumulátorait, de éles helyzetben még nem De miért Miért nem, nem hiányzik? Tudom, nem tudom, nem tudom. Abba egyeztünk meg, mondom, hogy megtaláltuk az utódomat, akit ugye úgy vettek föl, amikor én abba hagytam a munkát. És igazából nekem nem hiányzott. Tehát én, én eh, 40, éven keresztül annyit, annyi, 40 éven keresztül annyit fagyoskodtam, mondjuk, <laughs> ott foci meccseken. Annyit, annyi halálos balesetnél voltam. Annyi szilveszter éjszakát töltöttem a Széchenyi térem Pécset még abban az időben is, amikor nem volt ilyen nagy biztonsági szolgálat, hanem oda a fejed a a petádákat, meg a pesgős üvegeket. Szóval annyi, annyi mindent csináltam, elég volt. Nem, úgy, nem azt mondom, hogy belefárad, mert nem, boldog, nem vagyok fáradt, nem, nem. nem Tudtam szépen, tudnám csinálni, de elég, elég volt belőle. Ha tehát akkor most megijesztesz, egyszer csak én is leteszem a mikrofon. Már most letettem, de... majd tízem, nem <gül> tudom hány évre. <gül> nem, nem tudom, még, még lehet, hogy én is egyszer előveszem a fényképezőképet, de egyelőre egyre annyi minden van, hát van négy unokám. Ha ezért mondtad, hogy játék van a kezedben, játékok vannak a kezedben. Ugye? Igen, igen, igen, igen, igen, igen, játékok meg, meg játéken De... képezünk Na ez azt. Papi, mutatsz egy jó fotót? Ilyen azért van? Vagy... Hát most volt ott, a, pont amikor hívtál a négy éves unokám. Uh -huh. lent volt Pécset nálunk, és nekem pénteken, az még augusztus 29 volt, akkor a, ugye, a magyar fotográfia napja, és nyílt komlón egy olyan fotókiállításon, igen ami szinte megtalálható részletesen a neten elég jó anyagot, meg a Facebookon elég jó anyagot lehet róla találni, aminek az volt a címe, hogy homló 40 éve a Dunantinapló fotoriporterének kényképeink keresztül. Hmm. És akkor ott az unakám látott rólam, látott egy csomó bányászképet, tehát hogy egy négy éves budai kisfiú most mit tud egy bányáról? Aki ugye még tévét sem néz, meg meg semmit nem tud, ott látott egy csomó bányászképet, és köztük volt egy olyan fotó, amit valamelyik kollégám csinált rólam, amikor tudom, 40 éve ezelőtt kijöttünk egy ilyen bányajárás után, teljesen fekete, szép boros arcom van, lehízott hajam, tehát 40 éve és legalább 30 kilóval fiatalabbak, meg könnyebben. És akkor látta a papát ebbe a szerelésbe, csiszakba, e, ugye, meg, meg bányászlámpával a kezedben, és akkor azóta nagyon elkezdett foglalkoztatni a bánya, csak akkor hazamentünk, és másnap kellett még neki mutogatnom a, a laptopomba régi bányaképeket. Meg akkor meg kellett keresni, a, ugye valamikor Magyarországon a bányákba használtak lovakat, még, még én emlékszem, hogy a Pécs nem, fényképezem már nem fényképeztem, de tudom, hogy volt Pécs-ványar Pécs a Szécsegyaknál is bányaró szarasz, szóval hogy ilyeneket kellett kútrulnod, meg egy. 86 éves leszel, 20 év múlva ő, akkor 24. 24 évesen már esetleg lehet tudni azt, hogy mit dolgozik, mit csinál. Akkor én, ha beszélgetnék vele, akkor lehet, hogy azt mondaná, mi lettél bányász. Hogy hívják az önök akiről beszélünk? Őt Mártonnak. Márton, miért lettél te bányát? Azért, mert nagypapám mutatott egyszer egy kiállításon belüli fotót, és utána én másnap a laptopjában láttam, hogy még... menjünk akkor most a te gyermekkorodba. Miért lettél te fotós? a hát, riporter bocsánat. Ez egy hosszú történet, Hát nekem édesapám szakmúlali volt. Tehát hmm. ő, ő 1957 óta, a, a, a, hogy, hogy hivatalosan fogalmazzunk, a Magyar Rádió Pécsi stúdiójának volt a technikusa, hangtechnikusa. Később őszakévezetője volt a titulusa, és amikor én megszülettem, akkor én teljesen pécsi belvárosi gyerek voltam, a Sarlai utcába laktunk, a rádió ugye ott volt a, akkor Szerdkinklára utca, hát én nagyon sokat bent a, a Pécsi Rádiónak az épületébe. Aztán később, amikor már kapaszottam, akkor is nagyon jó volt bemenni apámhoz, mint tudom, esti adásokat ő nyomta valahogy, nem is tudom emlékezni, de öttől este nyolc lett volna magyar nyelvű adás utána mentek a német meg a szerdforvát műsorok. Aztán nagyon sokan időt bent töltöttem, és akkor viszonylag ugyanez, hát most már lehet róla beszélni, de akkor még elég titkos küldetés volt, de elég sokat garázdálkodtattam az archívumban, az emelyi archívumban. Ugye ez a 60-as évek vége, 70-es évek eleje, amikor Magyarországon még a gonyelvű Makedit lemezhet, nem nagyon jutottál hozzá. Igen. És a Pécsi Rádjónak az archívumában azért időnként egy-egy lemez megjelen még a Nádor Tamás zenei szerkesztő idejében, vagy ha nem is lemez, de, de szalagok, hogy jöttek a legkisebb zenék. Úgyhogy hozzá lehetett jutni, tehát én, tudom én már középiskolás koromban komoly Emerson-lékespámer hallgató voltam, meg, meg. Ami, Amiket itt nagyon még a hetenes évek elején nem, sokan nem is ismertek Magyarországon. Na, szóval itt kezdődött az egész a szakmai iránti érdeklődés szeretet, és tudtam, hogy valami ilyesmit akarok csinálni, de akkor nem volt eldöntve és akkor a Nagy gimnáziumban jártam, és akkor valamikor ott jött egy ötlet, hogy csináljunk egy szüretről egy farri újságot. És olyan anyagot csináltam, na, hogy akkor döntöttem, hogy na, akkor én most fotoriportán leszek. Várjál, várjál, ki mondta, hogy jó anyagot készítettél külsősök, vagy te mondtad magadnak, azt, hogy én, ő, jó vagyok? Hát elsősorban nem, én, én általában, akkor, amikor megcsinálok valami nagyon itt az, amikor azt mondom, hogy jó, ez külsősek. Ezt az mondták, a tanárok mondták, elméletileg akkor alomban jó lehet. Hát most így utolag visszagondolva, igazi az időportra volt. Hmm. Egyébként, ha még picit előrébb mész, nem tudom én hány éves vagy, más, a gyermekkorodból jön-e valami kép? Nem a fotózásra gondolok most? Figyelj, én nagyon sok mindenbe húgik. Tehát ugye mondtam, ahogy, hogy belvárosi gyerek Igen. voltam, az óvodába, a Geizerete utcába jártam, ugye ez most a Péncsegnek apáca utca, ez a Lővei gimnázium Igen. mellett volt az óvoda. Tehát én gyerekkoromban még emlékszem, hogy reggelente, a... teljesen tisztán megvan bennem, hogy a sétatérén vízlépcsőnél sétáltunk el az ahodába. Az a vízlépcső, az, az hol volt akkor pontosan? Hogy, hogy volt hát az? Gyakorlatilag a bazilikával szemben, ment lefelé, hát a, a, a, a akkor még Pesgőgyárnak mondták, az előtt volt, és egy ilyen, ilyen vízesrészerű vízlépcső, és gyakorlatilag le a Lővelyi gimnázium. Tehát a, a tér északi rész, a sétatérre a tér északi részétől, mert a déli részéig. És én, én nem tudom, meddig üzemelt, valamikor a 70-es évek, közepéig üzemelhetett, de azt tudom, hogy a 80-as évek elén már dolgoztam az újságnál, akkor bontották el, tehát azt mm -hmm. én meg már digitalizáltam is azokat a fél kockákat, amikor bontották el a, a vízlépsőt. Ez azért kellett, ugye alatta alatta, legalábbis az volt az indoklás, hogy alatta a Pérsnek vannak a római forja Igen. értékei, a különböző sír, a sírok, ókereszénytemettők, kápolnák, és hogy vizesettek állítólag de vízlépcsőtől. Érne. Most tisztán emlékszem még megint ilyen nagyon gyerekkori, de ez még mondjuk a, az első hat évem, de még mindig emlékszem rá, hogy a széncsai-téri galambüldözések. Brutálisan, hát mégis azt mondják, a sírkövek voltak a térburk alatt, nagyon töcögös, mert ott üldöztük, mint a volt utána a galambokat. De például, amire még hát nem emlékezhetek, mert ugye én 59-ben születtem, és a Pécsi villamos pedig 1961-ben szűnt meg, de a terméletének a házunk előtt döcögött el, az akkori Ferencese utcájában. Benne vagy egy picike játékban? Nem mindenkivel tudom ezt eljátszani. Próbáljuk meg. Akit nem ismerek vele nagyjából, igen, mert csak az érzéseimre hallgatok, kérdéseket teszek fel, igen, nem, vagy bővebb válasz rájuk, oké? Okay? Most egyet okay. leskicceltem, még itt most beszéltél, a többit fejből mondom, hát ha összejön, összejön, ha nem, nem, akkor bocsánat. Jó, jó. Nagyon határozott vagy, de... Igen. Akkor nem, ha a családodról van szó, és belső döntések vannak, és mondjuk nem feltétlenül te viseled a nadrágot. Ez, is, ez igaz, ez igaz. Meghatározóak a riport alanyaid, ez már fejből jön, de nem szereted azokat, akik nem működnek közre. Tehát spontán ilyen. készítesz fotót, szereted, Aha, de aki nem működött, azt mondja, hogy meg van beszélve, és nem érti, hogy mit szeretnél, az nagyon zavar. Ez kicsi művelően fogok válaszolni, ha nem gond. Szóval én rettentően könnyen teremte kapcsolatokat. Ez ha hát, idegen embereket is. Volt olyan riportalanyunk, akit két órán át győzködtem, hogy tudja róla fotókat csinálni. Hölgy volt, arra. jól nézett ki. Nem. Nem, jó, nem, nem. Egy munkás ember volt, egy ólomkatona gyűjté volt, tehát érdekes hobbija is volt neki. Egy gyári munkás ember volt, és vala a baranya legvégén voltunk nála, és mondta, meg is csináltuk a ripartot nála, mondta, hogy mindenkit csak őt nem. De aztán végül is két óra után, amikor kisütöttük, hogy egy iskolába járt, közös ismerősöket találtunk, ismertük, a ő kollégája is volt a Zsonai gyárban, én meg az akkori Dunántúli napló klubban, nagyon jól ismert volt az egyik Pécsiftoblászta, a fürtözt aki és igen népszerű volt. is két óra megújítottam az emberünket. De általában én három perc alatt tudok kapcsolatot teremteni. Nagyon ritka az, amikor, amikor nem megy. Most kérsek a hogy játékból, mert. mert hogy arra lenni kíváncsi, hogy mivel tudtad végül meggyőzni? Végül is a, a közös ismerősökön keresztül. Annyira földobtam, hogy, hogy hova jártunk iskolába, hol lakott, ki, kivel tartotta a kapcsolatot, sztorisztam mindenkiről. Szóval jó volt, ez így meg lehetett oldani. Folytatva a játékot. Mondták már, hogy túl sok vagy? E, mondták. Sokszor. Nem. Éppen ezért, mert hogy túl sok vagy. Éppen ezért, mert hogy túl sok vagy, imádnak az unokáid. Kívülről már kaptál ilyen visszajelzést. Igen, igen, igen. Sok mindenben érzed velük a kontakt lehetőségeket. Azt mondod, ugye, hogy könnyen, három perc alatt tudsz értekezni adott emberekkel. Az unokákkal, ugye a picikkel megtalálod hamar a hangot. Játékok vannak a kezedben. Igen, válaszoltál végül, ah, hogy já, igen. Játék, játék nélkül is, de megtalálom. Persze, csak ugye visszatérek arra, amit ugye még ha. a beszélgetésünk elején mondtál. Gyermekkor, még mindig, most a szülők. Szerencsés vagyok, végig. Tehát gyakorlatilag... Majd, majdnem időskor, még velünk voltak. Emlékszel a gyermekkorodból olyan kapcsolódási pontokra, ami meghatározó volt? Tehát gondolok, hogy például, amikor iskola választásra került a sor, akkor segítettek, meg tudtál velük beszélni gyerekként is, kamaszként is mindent? Szerintem talán annyira nem volt közvetlen kapcsolatunk, de hogy gyakorlatilag mindent el lehetett intézni velük. <gül> intézni nem... Kivel értekeztél könnyebben? Hát talán anyukámmal. Talán többet láttam. Tudsz a nagyszülőkről, tudtál, és még benned van, kik voltak Persze, ők? Szerelem, Persze, én, én, én ilyen szempont nagyon szerencsések vagyunk, mert az apai nagyszüleim az ott nagyon sokáig, ilyen 30 éves korunkig meg voltak körülbelül, mm -hmm. de az anyai nagyszülő is ilyen 20-an körül ment el. Tudtál értek? a kapcsolatot velük. Én nagyon sokat voltam az apai nagyszülőknél. Hogy emlékszel, hogy tudtál velük kommunikálni? Beszélgettek veled? Hogy kezeltek? Hogy kezeltétek egymást? Tehát tudsz-e róluk most? Nem kell elmondani már egyébként, csak hogy tudsz úgy róluk, hogy mivel foglalkoztak? kérdések? Ilyen, ilyen teljesen képben voltunk, hogy amit a a bőrjárba dolgozott, a másik valamon bányász volt. De mondom, mi, mi sokáig együtt voltunk. Hmm. Miután egyedüli unoka voltam azon a, oh. azon a vonalon, úgyhogy én nagyon oh. sokáig ott voltam belül. Hát így könnyű. Most megint szóba jött a bányászat, csak jelzek. Megint szóba került. Lehet, hogy 20 év múlva tényleg kell, hogy beszélgessek az unokáddal. Miért nem lett bányász? Volt kedvenc süteményed, amit nem tudom, készítette? A nagymama? Nagymamád? Inkább amire azt mondja, hogy kedvenc süteményem volt, az cukrátás volt. Nem no. nagyon sütött? De mindegyik nagyon sütött, meg, meg főleg az anyukám anyukája, de olyan kedvencem nekem nem igazán. Az ilyen fánkok megmaradtak a hájas tészta, disznóvágások környékén. Mennyi fotód van disznóvágásról, ha már említed? Hú, nem tudom, <laughs> nem tudom. Ez, ez nehéz, nehéz. Ha csak ennyi is, sok, talán... kevés, közép. El, voltán, közép. közép. Tudod az utóbbi időben, tehát mondjuk az utóbbi időre azt mondom, az utolsó ugye már ebben a nagy demokráciában, tehát 90 után, nem volt annyira publikus egy, egy ilyen disznó vágást fotózni. Általában ahol fotóztam, az vagy forbásztöltés volt. Vagy valami ilyesmi, de magát a vágást, a húzást, a pörzsölést azért, az utóbbi időben már minden azt mondták, hogy ez túl véres dolog. Van, aki azt sem aztán... tudja, mi az, hogy disznóvágású, azt mondja, hogy nem eszek húst, vagy, mondjuk azt, hogy ne kolyuk hát... az állatokat, meg az milyen gáz. Ez az é, egész... hát ez egy ilyen, ilyen átalakulás is, ugye, hogy mi is, amikor még megvoltak a nagyszülők, meg a szülők, akkor mi is rendszeresen teremte valamikor, legalább mi szerintem minden évben láttunk disznót, aztán utána mentünk tovább, amikor már Megvettük a vágód disznót, utána mentünk tovább, amikor megvettük a fél disznót, hmm. aztán utána mentünk tovább, amikor megvettük a kolbászhúst, és azt töltöttük be, és most már ott tartunk, hogy megcsináltatom a kolbát. Nagy ember Szerint? lettél, kolbász csináltat. Miért a Nagy Lajos, miért gimnáziumba mentél? Hát először felvételiztem a Széchenyibe, de nem vettek fel. A milyen szak, mi volt mindenki Széchenyibe? Hát valami, valami erős áramú igen, először. valamilyen technikai szak volt akkor. És akkor a Nagy Lajosba mentünk, ott csináltak egy osztályt, azoknak akiket akkor nem vettek fel valahova. Pedig a Nagy Lajos gimnázium az én időmben, tehát amikor én voltam, az egy nagyon nagy, híres és fontos és elsőrangú. Iskola volt, én legalábbis így emlékszem. Re. De hát te már valószínűleg 90 után jártál nem? 80-as évek közepe. 80-as években? Hát ez a ez még a, a 70-es évek ne, közepe. Van, szóval volt egy ilyen osztály, amire nem voltak ők annyira büszkék, de mégis jó osztályunk volt, az, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Akkor lehet, hogy utána lett jó, amikor te oda jártál, ezért lett híres, és ezért hát, lett nem. voltak voltak ott jó osztályok, de minden évben voltak ugye az EIF folyamok, az angol tagozatok, a fizika, a kémia, tehát az ilyen kiemelt osztályok mindig jók voltak. És az általános gimnáziumban nem volt annyira jó. És aztán utána jött valami más a gimnázium után, tett tanul hát a utána én már, utána ugye tudtam, hogy mi akarok lenni, erről beszéltünk, hogy operikotter akarok lenni, vagy sajtófotós akarok lenni, és akkor Pécset beiratkoztam a szakiskolába. Ahol olyan szerencsém volt, hogy a, a gyakorlati helyemen a doktor Szász János, aki ugye egy igenan ismert fotoművész most is, volt a gyakorlati szakoktató, majd később azt a szomszéd, amikor már kollégák lettünk. Tehát ő a fejembe verte azt, hogy hogyan kell igazán precízen mindent megcsinálni a fényképész szövetkezett, ahol dolgoztunk, utána miután elvégeztem az iskolát, ott meg olyan rutint szereztél, hogy csukott szemem minden megután csinálja gyakorlatilag. Tehát olyan szinte ugye most mondjuk, mondjuk van egy esküvő, meg egy lakodalmi fényképeznek, és készül két-három ezer fénykép. Abban az időben, ez most a 80-as évek eleje, egy esküvőről ugye 12 filmkocka készült. Abban a 12-ben nem hibászották. Könnyen lehet, lehet számolni, mert ugye 36 filmkocka volt egy tekercs és egy tekercs meg kellett csinálni három esküvőt egy szombaton. Te hívtad elő? Nem, ott a fényképészöverkedetnél ott szerencsére Teljesen teljesen voltunk szolgáltatva, mi kiküldtük a, a pécsiek, tudják, Udánvárosban a 17-emeletes hol van, 17-emeletes hajában volt egy fekete-fehér labor, Tényleg. és szintén a Pécsiet tudják, hogy hol van Udánvárosban a Kuba Presszó, ott meg Igen. volt egy színes labor, tehát mindent Tényleg. ő Kuba Presszó mellett volt a színes labor. Ezek a szavak milyen szépen csengnek most már. Fényképész szövetkezet. Az első géped márkája, megvan? Hát az első gépem az egy örökölt fényképező gép volt apámtól, mert az az zorki típusú, ez egy szovjet gép volt. Ugye a, a, a, a szovjetek az 50-es években ugye elkezdték jelentősen kopintani a, a német technikát, a német nem csak fotótechnikát, de fototechnikát is jelentősen, tehát ez is a leljka, a német leljka gépeknek volt a kopintása. Uh -huh. Smena 8M, ez nagyon gázgép volt annó. Az nagyon kicsi, igen, az nagyon amatőrgép volt. Az áll, volt nekem képest, gyerekkoromban, igen. Ahhoz képest ez a Fed, meg az Orki, ezek már ilyen fémbázas ezek már szép fényképezőgépek van. És hiszem, hogy valahol otthon meg is van szerintem, talán belefűznék egy tekesség, még mindig működnek. De jó. Mikor fotoztál utoljára? Fekete-fehérrel. Hát, Nagyon régen az, hogy ott maradt? 2003 nyarán álltunk át az újságnál a teljesen a digitális technikára. Tehát akkor 2003-ban kaptam én a, a meg a kollégák az első profi digitális gépet, Pécset. Tehát előtte még vegyesen dolgoztunk, mert ugye akkor az újság úgy volt, hogy a... Tehát mondjuk a 97-98 köbben jött egy váltás, hogy az újságoknak a címlapja beszíneződött, a belső a fekete készültek. És akkor volt olyan munka, amit fekete csináltam meg egész 2003-ig, és volt olyat, amit színes negatívra. És akkor ez egy ilyen ilyen viszonylag bonyolult technika volt. Később már egyszerű volt, mert vettünk egy színes hívógépet, színes előhívógépet, és akkor a filmtekercseket is előhívtuk, és a magát a filmtekercset digitalizáltuk, akkor is az újság számára. Tehát a 2000 körül már nem volt papírkép. Előtte a papírképet küldtük be a nyomdába, és akkor a nyomdai fényképészetette alkalmassá az újságban való leközlése. Mennyi ideig tudsz beszélni a fényképészetről, a fotózásról, a készítésről? Szerintem két hétig. De minden, minden, nem igaz, mert ugye minden évben egyszer szoktam menni, megkívnak a Mecseki Fotóklubba egy-egy előadásra. Mecseki Fotó, jaj, de régen hallottam ezt a szójauszatérletes, igen. Megkívnak egy előadásra, és akkor a, pont tavaly csináltam egy, egy ilyen anyagot nekik, hogy végigvinni az egész sajtófotót, hogy hogyan alakult, az volt a címe, hogy a Roll filmtől, tehát a 66-os filmtekestől kezdve az azonnali képküldésig. És akkor bemutattam részben olyan, olyan eszközöket, meg olyan filmeket, amiket használtunk, és akkor utána pedig a, a legvége az volt, ami, amit tavaly leadtam, az a fényképezőgép, amit megcsináltam egy kockát, egy-egy riportot a szazonnal küldtem a Budapesti Központból a szerverre, ahol a kollégianők azonnal dolgozták fel, és továbbították a megfelelő helyre az anyagot. Édesapád, akit mondjuk ki úgy hívnak, hogy, ugye hát akik pécsiek megint csak ismerik a nevet, gondolom én. Ő, is, ő nagyon haragudott rád, amikor nem a rádiót választottad olyan stílusában. Nem, aki, nem, nem, nem? nem, Beszéltetek nem ezt, erről, hogy menj oda, meg, és csináld de, de beszéltünk, ezt? Beszéltünk, de mert is. fölmerült az. Hogy én, de hát azt rájött, hogy én, én nem vagyok egy műszakilag nagyon eleresztett ember. Uh -huh. de nem olyan, mint ő. És én, és akkor ő megegyeztünk. Nekem nagyon tetszett ez a munka, és akkor megegyeztünk, hogy én ezt fogom csinálni. Tehát nem haragudott rád. Egyszer sem mondta nem, azt, nem, hogy. Nem, Ej, fiam. Nem, nem, nem. Nem. nem, sőt, inkább büszke volt. Főleg, amikor már ő nem dolgozott, tehát akkor minden reggel az volt az első, hogy bevitte az újságot, régnézte. Mm -hmm. Sőt, hát egészen a, a haláláig internetezett, úgyhogy ő nagyon követte a dolgokat. Veregette a váladat néha, hogy. Ú, fiam, ez, De ez most tényleg. Hát, igen, hogy olyan volt, akkor megbicsérte, hogy olyanaknak meg. Tehát meg tudta Leszított. mondani, <gül> tudott mondani, jót is, rosszat is. Kritikát, ez jó értelem. Ez, értelme, ez szerinted fontos volt neked? Jobb képeket készíthettél? Segített esetleg belül? Én mindig kép. elviseltem a kritikát, tehát nem csak Tőle kollégáktól, és mindig meg, meg, meg. Nem, nem, most édesapádra gondolok, bocsánat, most csak édesapádra gondolok. Tehát, hogyha ő mondott jót is, rosszat is, az segített előrébb lépegetni. Gondolom, Érzed igen, gondolom, gondolom, igen, így egy gondolom, igen. Amikor bekerültél a Dunántúli naplóhoz, akkor az büszkeséggel töltött el, gondolom, mi volt? Emlékszel? Hát hogy ne emlékeznék, ez 81 áprilisa volt, és akkor ugye az volt, amikor engem felvettek, illetve oda hívtak dolgozni, az volt a feladatom, hogy... Csinálj április elsőjére egy átverőt? Az később volt, később csináltunk ilyeneket, de az volt a feladatom, hogy kezeljem a képtávíróberendezést, ez mai szemmel nézve valami elképesztő dolog. Tehát ez, ez olyan volt, mint a, nem tudom, hogy te találkoztál-e, vagy a hallgatók közül kitalálkozott, te Nekem hát, rémlik valahol, igen. A ugye egy ilyen félszobányi valami volt, ami vette, ezzel jöttek a hírek Budapestről, az mt Ugyanilyen megoldással volt egy fotó továbbító eszköz, ahol valami postai, ilyen telefonos dolog levilágította a fotókat, és azt hagyományos fotóeljárásra elő kellett hívni. csak ez volt, a, hogy nekem be kellett mennem egy órára dolgozni, akkor volt az első adás, délután hatkor volt a második adás, és akkor adták, hogy éppen, mint a brezsia Hócsókot a száján, van egy Ezeket kellett kezelnem, plusz még a akkor dolgozó fotoreporterek filmjeit előhívogatnom, és előkészíteni a képeket a nyomdára, és ha úgy adódott, akkor levinni még a nyomdával dengel járású, hogyha készanyagot. Megvan egy-egy név, ha nem is mondott ki, ha nem is tudott pontosan, akik téged akkor segítettek, tanítottak, vagy esetleg hátrátattak mert fértékenyek voltak, csak kávét hát, szállítottak? Szerintem inkább, inkább a, Tehát ez megint egy olyan dolog, hogy én gyakorlatilag mindenkire emlékszem, vagy nagyon sok névre emlékszem, és nekünk, a, ugye akkor az szerkesztőség Alaposzerkesztőségében Pécsett a Hunyari úton volt, Hunyari út 11 számban, most ott éppen a Hívtudományi Főiskola van, és mi azzal a csapattal, akik ott együtt dolgoztunk, negyed évenként össze szoktunk jönni a kioszban, miután hát elég sokat lejártunk onnan a kihozba. Ezek között sok nyomtatott sajtós újságíró van, a minden a körzeti tévétől, volt körzeti tévétől, volt minden volt kész tévétől jönnek kollégák, akik valamikor dullátogatósok voltak. Hmm. Szóval negyed évente a világot. Mit nem fotóztál még? Nem tudom, én, én múltkor is megkérdezték tőlem, Tényleg? és minden azt mondtam, hogy az életem nagy liportja, mert még vissza van. Igen. De most most leraktam a gépet, most már sok remény nem fűzök hozzá, hogy megcsináljam, de azért én fotózhattam elég sok mindent, hát én azért ott lehettem a Berlini falbontásánál, igen, erre kirkartam volna térni, de ha már említed, akkor térjünk egy picit ki. Én azt olvastam e tekintetben, fönt van az interneten onnan, nem fogom azt előadni, hogy jaj, ongy, tudok, nem, én most tudok meg tőle, de csomó mindent. Szóval, hogy bepattantál állítólag így fogalmaz az internet az autódba, amikor megtudtad, és mentél. Hát nem az én autómban, vagy kollégában De de gyakorlatilag így volt, hogy reggel 8-kor meghallottuk a magyar, vagy hétkor a magyar híregbe, és akkor még ugye, hát a mai szemben ez már ilyen, ja, hát nagyon érdekes dolgok mert ugye, mint például Cseszlovákiára benzi jegyet kellett venni még gyorsan. Uh -huh. Ugye, hát eleve, hogy Szlovákia, még ezt mondjuk ki, benzi jegy, ami megint egy nagyon érdekes dolog Szóval és uh -huh. indultunk el egy kollégákkal, meg egy német tolmácsa, és évfélkor az Alexander Passon voltunk. Tehát amikor megtudtad ezt, fel volt a -e spannolódva? Emlékszem, egész napra teljesen emlékszem. Kijedtünk Berlinbe, ott lerobbant az autónk. Mi más is történne? Aztán éjszaka a, az Ubánnal átmentünk a nyugati területre. Ott már teljes kavalkárgó, tehát otthon bontottak ezek. keleti oldalon még ott álltak a német-kelet-német német de... A nyugati oldal már teljes falbontás volt, szólt a zene minden, honnan természetesen mi szólt volna, mint a Pinkfoynak a falja. Minden tele volt közvetítőkocsival, ugye 1989-et írunk, és valamikor reggel 5 óráig vagy 6 óráig túl voltunk, és akkor jöttünk vissza, akkor helyeztük el a kocsit valahol biztonságban, mentünk a nagy magyar nagykövetségre, hogy intézenek nekünk hazafelé repülőjegyet, és csak valamikor éjszaka jöttünk, nem is éjszaka, hajnap jöttünk Pécsre, mert a... Budapesten csak azt az úgynevezett postás vonatot értük el, vagy posta vonatot, ami újságokat hozta reggel Pécse, meg akkor az 89 óta tele volt lengyel vásározóval, mert ugye szombatról vasárnapra vízható napon. <gül> Mi a legkedvesebb emléked fotózás nélkül az életedben eddig? Nincs fotó, nem fotó? Ha elszabad szabad mondani, ha elmondható. Oh. Egy ilyen összetett dolog, hogy a gyerekeim is kerültek, jöttek az unakák szóval, mindenki, mindenkinek nem volt minden, ez nagyon érzés volt. Utána jött egy rossz érzés, hogy ugye a fiam is meg a lányom is hat év után, tehát végeztek az egyetemen, dolgoztak Pécsert különböző területen, és ők hat év után úgy döntöttek hogy irány Budapest. És ez fizikálisan neked nem, mentálisan fizikálisan hát ez nem, ez nem jó. jó. Mondható, hogy mi történik Budapesten most? És te hol vagy? Ezt most mondtad? jövünk, jövünk utánuk. Ugye ők, ők mind a kettem itt élnek már, most úgy tervezzük, hogy egyelőre nem adjuk fel a Pécsi életet. Most egyelőre Budapest lesz a nyaralunk, aztán lehet, hogy megfordul majd ez egyszer. Nem lesz neked gond, mert azért mégiscsak XY plusz évet ott töltesz? Ja nem, én, tört, én, én tört. nagyon jól érzem magam itt is, uh -huh. nagyon kellemes helyen van a lakásunk, nagyon jó helyen vannak a gyerekeim is. Durva kérdés jön. nagyon durva. Igen. Tényleg elég nehezen teszem fel. Van kedvenc unok, aki mondható, ha meghallgatják, mérgesek lesznek? Van, nincs, a, nincs, mindegyeket nagyon szeretem, vagy nem kell kimondani a nevét, csak az, hogy jó, van. de nem mondom. Ez persze. Egy Ő miért? Nagyon finoman határolt be, hogy ne tudják meg, senki ne tudja meg. Mit ad olyat, amit mondjuk a többi nem. Mindegyiket szeretjük, tudom, mindig ez a válasz, hogy á, van gyereked, száz darab, mind, ugyanúgy, ugyanúzett. Nagy francokat nem lett mindegyiket hát, ugyanúgy. E, erre más. a legjobb az, hogy saját magát. Nem írom körbe az, hogy a saját magát adja. Jó, ez szerintem teljesen jó válasz. Melyik a legkedvence fotód? Van-e? Olyan sok. Ami most azonnal beugrik, nekem egy kép Gönc Árpádról, a Vodkasztárság elnökről, és azért is ugrik mert Komlói kiállításnak az az egyik nyitóképe, a Gönc Árpád egy bánya látogatáson, egy úgynevezett népesben, vagyis egy személyszállító csillében utazik lent a Komló alatt, tudom, 800 méter mélységben. És ez miért a legkedvesebb? Az elnök ura jó dolgozni. Ő, ő teljesen partnernek se a sajtót, és hát azért ez egy elég ritka pillanat, hogy egy köztársaság elnök beül a lemegy a bányászok közé egyáltalán, ha leviszi magával a sajtót. És hát az egész arca szóval ezt, ezt a képet, ha ne te megkeresed most, a, a, akár a Facebookon megtalálod, akkor állj hogy miért. Tehát tovább nem, tudom, tovább nem tudom fokozni a dolgot. Nem, nem is kell, ez teljesen jó, csak kíváncsi vagyok arra, hogy mi az érzet emellett. Ez az egyik kedvenc képen, de akkor jönnek sorba, tehát teljesen mondhatok mindenki. még egyet. Ah, hogy többet is, persze. Szintén komló hisztori. Mondom, ezért mert most ebben nagyon képben vagyok. Tomlón egy, egy foci csapat, ami ugye valamikor nagyon régen volt nb 1 es tehát első osztályú, másodosztályú, harmadosztályú, most talán a megye játszik. Na mindegy, valamikor a 90-es évek közepén, egyszer csak a Komlói, teljesen szociál focipályán, megjelent egy elefánt, és közben kiderült, hogy a szomszédban lép fel a Richter Cirkusz, és a meccsnek a labdáját, a meslabdát a Richter Cirkusz elefántja hozta be, a, és adta a bíró kezébe a focipálják a De Általában nem azt mondom, hogy egy fotóval, a kedvenc anyagai vannak. Tehát én nagyon élveztem, amikor a, az egyik ilyen legutolsó nagy munkám volt, amire nagyon büszke vagyok. A világ, tehát nincsen kontinens, ahol ne kaptak volnájét a képeim. Dolgoztam akkor a Nullanténakló mellett, tehát a munkám mellett megbízási szerződéseik és a francia írődökségnek és a 10 évvel ezelőtti, a 2015-ös menekültválságos anyagom. Amikor ugye baranyját belemennél értékel a menekültek, és egy nap alatt valami, hát közel 2000 ember próbált Magyarországra bejutni. Nagyon érdekes egyébként, most így a kérdésemet, a pont amikor elkezdted mondani, hogy kinek dolgoztál, tehát nem csak a Dunántúli napról beszélünk, mm. akkor jutott eszembe az, hogy megkérdezem tőled, hogy te, a tehát a munkahelyednek dolgoztál, fotóztál, vagy te fotóztál? Érted a kérdést? Tehát te ott voltál, értem, és. Hát ö, általában, ugye én még alkalmazott voltam, tehát én 40-valány éven keresztül alkalmazottja voltam ennek a cégnek, ami erre úgy, úgy épült föl, hogy Magyarországi lapkiadóvállalat, aztán Axel Springer Budapest, aztán Axel Springer Magyarország, és akkor most az utolsó tíz évben a média hangelizé érté. Ők megviztak a munkákkal, és én a munkákkal igyekeztem úgy megcsinálni, mint ha, én, mint ha magamnak csinálnám. Nagyon ritka, ami az a munka, amikor nem hoztam ki maximálisan. Ez nem mindegy, mert mondjuk elmegy, az ember dolgozik így, úgy, ide, oda, erre, arra, ezzel a metódussal, érzéssel készíti, mint amit te mondtál most, hogy úgy készítetted a fotókat, mint az magadnak csinál. Hát végülis ugye magunknak dolgozunk, tehát magunknak csináljuk, -e, mert elvárjuk ugye a fizetést, például na miért kapjuk a fizetést? Azért bemegyünk nyolcra, kimegyünk négykor, ez vele, ilyen az egész. Élvezted majdnem minden pillanat, azon hogy az elején a beszélgetésünknek mondtad, hogy a fázásokból eleged van, de alapjában véve élvezted az összes kattintásodat. Majd minden. Mindig. Tehát ugye ez a munka nem arról szólt, hogy bemesz 84-re, amit említettél. Te arról szólt, hogy reggelbe mész, és fogalmat, fogalmat sincs, mit fogsz csinálni, fogalmat sincs, hova mész, és fogalmat sincs, hogy mikor végzel. Ugye idejön jön a baleseti fotózás például, amit említettél. Voltak igen, szörnyű hát, érzette -e itt pillanatok? Nem voltak, kell voltak, részletezni? De voltak, de voltak. Nagy... És azt hogy tudtad fotózni? Mert nekem az is sokszor furcsa, amikor egy mentősei, egy rendőre, egy tűzoltó oda kerül az első pillanatban egy olyan balesethez, amikor, ó, tehát akkor voltak ilyenek. Érted ez, hogy voltak ilyenek? De amikor felvettem vett, a gépet a szemembené, akkor valahogy azon keresztül láttam mindent, most lehet, hogy nem jó hangzik, de mint a filmen keresztül néznéd a dolgokat. Teljesen kikapcsolták, nem volt szabad oda nézni. Tehát volt egy, egy rendőr, tiszta, akivel nagyon sokáig dolgoztam együtt kimentünk a baleset, ez ugye, ők akkor meg kim voltak, sajtót, akkor még most már nem engedik oda a sajtót közel, csak nagyon a balesetek végén. Mindig azt mondtam, hogy parika dolgozhatok, azt mondtad, hogy dolgoz, csak vigyázz, mire lépsz, Na, akkor lehetett tudni, uh -huh. hogy ott van baj van. Uh -huh. Nagyot ugrunk a másik oldalra. Mi a legkellemesebb élményed, fotózás, stílusok? Azt mondod, hogy te csomagban gondolkodsz, ugye nem egy fényképpen egy fotón, úgy, úgy amire azt mondtad, mit tudom, hogy esküvőt, votoztál esküvőket? Bocsulát, hogy mondtad. Hát mondtam a, a legeleje, hogy amikor még volt hogy fényképész között, akkor gyakorlatilag három éven keresztül, igen, minden szombaton, igen, vagy minden második szombaton a Boldogságházában Pécsek. De általában nekem az volt a feladatom, hogy egy olyan képet hozzak alapba, amire azt mondod, hogy Fotó. Ja, ez a munkának, igen. Ez a munkának. Tehát még amikor a, a, még amikor a nyomtatott lapja a prioritást, De ugye most megáttalakult teljesen. Pont valamilyen céges tanácskozáson voltam, és egy igen ismert budapesti kollégát torkodta egy fiatal kolléga, hogy ez már nem a minőségről, hanem a mennyiségről hmm. szól. Beszélgettél valaha, elmondható, nem nézlek őrültnek annyira, beszélgettél valaha fotóddal, tehát hogy így meghallgattad, nem, mit mondtad? Ez hagyja, ilyen nem, nincs. Nem, nem, nem valószínűleg valószínű, annyira nem állt közel egy, egyik se hozzám. Az az igazság, hogy én nagyon sokáig. Most csak emlékszem. Tehát Aha. Én nekem akkor jött elő igazán az emlékét, amikor neki a ezeket a régi filmeket, csak a digitalizálni. Aha. Még arra a sztorira is emlékszem, hogy miért álltam neki. Na. Elmondhatom? Hát, hogy ne. 2005-2006 ugye az akkori pécsi polgármester Torle Laci, akkor ugye ilyen miniszterelnök csináló lett, ugye ő csinált akkor a Gyurcsony Ferencből a miniszterelnöket Igen. Magyarországon. És akkor nekem beugrott, hogy hoppá, hát én a Ferenc barátunkat ismerem még a pécsi életben, a pécsi tanárképző főiskolás idejéből, és akkor elkezdtem kicsit belekotorni az archivumba. És erről jött egy fotóm, egy demonstrációra, konkrétan 89. augusztusában, amikor a bányászok az ellen tiltakoztak, hogy eh, akkor konyot, hogy bezárják a bányákat. Tehát akkor öppen fel a bányába, de nem szóval nagy országos bányászdemonstráció, hogy Pécsett, és megjelent akkor már Ferenc barátunk, aki már akkor nem Pécsett ért, hanem az országos kiszkávénak volt valami funkcionáriusra, szépen mondom, mm. és megjelent egy új nemzedékfeléletú fejpántal ezen a karamint. Hmm. emlékeztem arra, hogy megvan ez a képen, és előkerestem a filmteket, csak akkor jut hogy hoppát, itt olyan kincsek vannak, ilyenek, neki hmm. kell állni, meg kell csinálni. Milyen kincseid vannak, ugye? Aztán az ember x éves Igen. korábban rájön Igen. arra. Azért Igen. kérdeztem ezt, a beszélgettél, hogy beszéltek-e hozzá. Tehát ezek szerint, Azért valahol ott maradtak azok az idézőjéres beszélyek. De... Rengeteg olyan képen van, ami, ami azonnal beúri, hm. meg, meg amit még, még ilyen 40-valahány is. De mondom, ez mind akkor jött elő, amikor, amikor már érett feljel, amikor tudtam, hogy micsoda érték ez. Mondjuk Pécs, ez volt egy ismert, nagyon ismert professzor, a Glastián professzor úr, ő macskákkal kísérletezett az a is a síremlékén is van. Behúzott a, a szkennerem egy a az öreg úrról, aki egy középiskolás osztálytársamnak az édesapjával volt, együtt a Kerlényi professzorral, és akkor átküldtem a középiskolás osztálytársamnak ezt a képet 82-ből mondjuk. Aztán a kép is a Grastján professzor fiánál is landolt valahol Amerikában. Éste. Na, és akkor ezek úgy megmaradnak benned, hogy ezek a képek azért valamit értek. Mi van a képekkel? Oké, okay, digitalizálva vannak, de ha mondjuk az unoka 40 éves lesz bármelyikük, Hozzá tud férni. Csak ő tud hozzá hát, férni. Te, amit, én, te bocsánat, tehát, amit te képviselsz, bocsánat, amit te képviselsz, amit te tettél. Jobb, persze mindenki élete olyan. De most róla veled beszélgetek. Tehát ez azért egy óriási, nagyon egyszerű szavak ezek, óriási kincs. Mi lesz? Ha még ugye hozzáférhető lesz a világ. Az én nagyon-nagyon bízom, hogy most öppen ezen dolgozom, hogy valami állandó helyet találjunk neki. Tehát ugye most mennek ezek a, a kiállítások, tehát mint a um, pécs Városok sorra jönnek, hogy csináljunk náluk is valamit. De én igazából ezt az egész anyagot részben valami, a Múzeumban szeretném hozzáférhetőt tenni. De most egy másik vonalat, másik vonalat is elindultunk a Nemzeti Múzeum felé. Jól hangzik. Két vonalon dolgozunk rajta, tehát én mindenképpen azt szeretném, hogy kutatható legyen és megmaradjon. Van, aki felfogja, hogy mi értéket tudsz magad. Igen, igen, igen, igen, igen, igen. Szerencsére vannak kollégák, akik, akik dolgoznak az ügyem. Nem mondok erről semmit, vagy semmi, semmi biztos nincs, de több helyen dolgozunk rajta. Ez nagyon jó. Nagyon jó lenne, ha, ha tehát Én amíg, amíg vagyok, addig én igyekszem vele dolgozni, és mondom, a heti rendszerességgel csinálunk két összeállítást. Én pont tegnap küldtem be a, a Mostani cégvezetésemnek a hétre tervezett ilyen, Még ezt múlt idézőnek hívjuk ezt a rovatot, és pont a hétre küldtem be ilyet, és ha elmondom a négy témát gyorsan, amit csináltam Jó. a hétre. Ugye most Magyarországon is a szállasságban apadnak sorra a folyók, tehát csináltam egy ilyen apadós, meg-meg meg alacsony vízszintes anyagot, ahol nem csak folyók, hanem ugye a tavakkal is komoly gondok voltak. Nem tudom, hogy te például akkor itthon voltál a Magyarországon még, amikor Orrfünk 2007-ben annyira szárazságban, annyira kiszáradható, hogy ugye akkor szérült meg a régi strandnak Igen, falom, emlékszem. Plusz iszonyatos kagyló pusztulás volt. Igen. Na, én ezt, ezt a témát dobtam föl egynek, feladtam egy vízirendőrös témát, hogy hogyan dolgoztak a 40 év ezelőtt a vízirendőrök. Moács, és Baja között, ugye most szeptember van most a vidéki szüreti napoknak a fotóanyagát, mint a 30-40 évvel ezelőtt és hogy milyen rekordokat csináltak baronyában, milyen, milyen minus rekordokat próbálkoztak. Azt akartam még az előbb mondani, miatt ezt elkezdted, hogy bizonyára nem vagy egyedül azzal, hogy ennyi fotóval rendelkezel, ennyi helyen ott voltál, ennyi időt de, de most megint csak azt mondom, hogy veled beszélgették, és ez a te értéked, és ha ezt meg lehet osztani mindenkivel, akivel lehet, az egy óriási érték, az tényleg az a fajta óriási kincs, ami ne apadj el! Sajnálom, hogy letetted a gépet. De mielőtt a tovább ragozom, a kérdés ez, te vajon mit kérdeznél magadtól? Itt mindenki, itt mindenki elhallgat, fúzik, fázik. Ja, nem, én megkérdez magamtól, hogy nem eddig bírom így, ilyen állapotban elsősorban, mert szerintem ez jó lenne sokáig csinálni. Már a pörgés, tehát hogy jól vagy? Már a pörgés, igen. igen Egy igen. egészséget hogy szolgál? Kérdezték régen a nagyszülők. Hát most a nyáron vacakolt kicsit a lábam, de ugye én arról voltam híres, főleg, főleg abban az időben, amikor Belvárosi Tehát ugye, amikor én elkezdtem dolgozni, akkor remeg Belvárosi Szerkesztőségben voltam, Ugyadi úton, és amikor abba a munkát, akkor tíz évig a szintén belvárosi szerkesztőségben voltam Pécset a Kisvalodi utcában. Tehát nagyon élveztem a belvárost, és ahova tudtam, hogy vagy gyalogosan mentem, hogyha az idő engedte. Géppel a Minden szóval ez Kicsit megvisel, megviselődtek a lábaim, most nyáron sokat szenvedtek, de szerintem ez kezelhető probléma lesz. Majd. Általánosan egészségesnek volt, mondható mindig? Igen, igen, igen, Mit tettél? Szerencsés voltam. Örökölted ezt, gének, futsz, eszel, nem eszed é, azt, szerintem amit... Szerintem igen, igen, igen, Ezek minden bizony mentem. Voltak. Sport volt az életedben. Van. Nem, nem, nem, nem. Csak amatőr mozgások mozgások voltak mindig. Na, nem volt. Na, most ezt hallja olyan valaki, aki ismertéged, és azt Na hát, Laci, hát ez. Ugye kutya a te. Ugye kutyasétáltad. Jó nap jóra. Okay. Megnyugodtam. De az tényleg jó. Ja, hát ez a legjobb szerintem. Összeszeded a kakit? Hogy? Összeszedem, persze, hogy összeszedem. <laughs> a... De nem csak Ó, mondod. Az, az, az, drágom, a minimum három zacskó van mindig Jó. úgy, hogy... De ezt használod, és nem csak mondod. Mert most itt mondani kell. A, figyelj, a. elég jól rátak az emberek erre. Én Budapeste teljesen, de Pécset is elég jól rátak. Mikor környékünk, pedig én családi házas részén rakom a régi kertvárosban, de... Ha egy az viszi magával a fotót, hozzá. Fotót kérünk róla, majd jó. És akkor most nem tudom, teljesen hogy érzezzük, megválaszoltad azt a kérdést, amit föltett Miklós Felicia az előző beszélgetőpartner, mi az, amit a legjobban értékez bennem. Most változott a, a pörg, kép. A pörgést, a pörgést, a rögtönzést. Köszönöm szépen. Mert És én azért szerintem elég sokat csapontam ide-oda el, sokat uh, uh, sokat. Mind mindenféle storylade De erre nagyon jó rögtönös szél Kérdés a következő, így a végén a második hozzád is ez. Mit kérdeznél a következő beszélgető társamtól? Nem tudom, ki ő. Megkérdezem tőle, hogy, hogy érzi magát a bőrében. Jó. Ez lehet, hogy ilyen nagyon-nagyon kis. Általánosítás, de mindenképpen, mert azért most itt, te nem vagy benne most a hazai hezervét, most azért eléggé villám minden. Kicsit ilyen kimondható, olyan politikai. A politikára gondoltál, és akkor meg is összevesznek. Mert uh -huh. Én erre, te arra szóval... Ilyen, te én. összeveszel egyébként, vagy veled összevesznek? Onnan szerintem te nem vagy olyan összevesztőségű. Én nem nem, nem, nem, nem, nem, meg én azért nem is. Nem is mutatom ki a dolgaimat. Egyébként, ha nem veszel össze, azon gondolkoztál-e már azért nem, mert inkább konfliktuskerülő vagy? vagy? Szerintem szerintem el, elég azt mondani, ugye én mondtam, hogy mikor születtem, hogy mérleg vagyok. Köszönöm szépen a beszélgetés, lakfelállászló. Fotóriporter, és nem fotós. Egyébként ha azt mondják neked, hogy fotós az gáz, az akkor rosszul érzed magad? No, hát én nem szeretem, én mindig az azt mondom, hogy... degradáló... Nem. Tehát én még az ilyen ilyen céges rendezvényeken meg megszólaljam, én, én mindig azt mondom a Kotoriporter. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Oké, okay, én is köszönöm szépen. Honnan jössz? Hová tartasz? Hol vagy most? Elmondanád valakinek? Kíváncsi rád valaki? lehetsz -e őszinte? És önmagadhoz? Életutak, ahogy te éled. Mondd el!